Mara gondoltunk az én drága jó ellenpontommal ide befelé jövet, figyelve a napfényt, ahogy betűz az autóba, és elárasztja meleg, melegségével az egész környéket, hogy ez a napfény dolog, ez ma még egy nagyon pozitív értéktartalmú dolog, sőt, hagyományosan egy nagyon-nagyon pozitív értéktartalmú jelenség a napfény. Ugye a hippi mozgalomnak is a szimbóluma a napfény. Hogyha emlékeztek a herre, ott is a napfényről énekelnek. Ez milyen csodálatos dolog. És arra gondoltunk, hogy ez már azért nem lesz nagyon sokáig így. Tehát egy, eltelik még egy olyan jó 20-30 év, és a napfényt már nem úgy fogjuk emlegetni, mint az életnek, a szeretetnek, mint Isten szeretetének a jelét, ami ránk Nem Sokkal inkább olyan lesz, mint a villámcsapás, vagy olyan lesz, mint a dögvész, olyan lesz, mint a pestis. Tehát ez a pozitív értéktartam, ami övezi a napfényt, ez azért átalakulóban van. Ebben azért értsünk egyet. Apokalipszis részvénytársaság. Akkrázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt ősd a játékunkon. A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő rendelkezik. A gyűztes nyereménye. Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Szép jó napot! Az interneten kering egy videó, ami... ami rendőri vezetőinket mutatja be munka, vagyis, uh, hát nem munka közben, hanem sajtótájékoztató után uh, röviden arról szól a történet, amit én nem akartam elhinni, tehát bennem nagyon erős skepszis uh, dolgozott a különböző rendőri bűncselekmények kapcsán is, és azt gondoltam, hogy várjuk, nem olyan eszik, olyan forró lakását, várjuk meg, de ennél a történetnél én valóban hitetlenkedtem, tehát láttam a két szememmel, és nem tudtam elhinni. Ugyanis az történt, hogy uh, Sajtótájékoztató talán a Teve utcai rendőrpalotában, és a teljes rendőri vezetést értsük úgy, hogy Garanvölgyi, az új országos főkapitány, az új budapesti főkapitány, és így hatan beszálltak egy liftbe. Miután nem kistermetű emberekről volt szó, a lift ajtót nem tudták becsukni, ugyanis túl terhelődött a lift a hat embernek a hatására, ezek után, ezt két-három nyomás után a garamvölgyi megállapítja, hogy túlterhelődött a lift. Mit csinál ilyenkor a magyar rendőr? Különösen, hogyha a magyar rendőri vezető. Fogták magukat mind a hat ember, kiszállt a liftből, és átszálltak hatan. a mellette párhuzamosan lévő ugyanolyan nagyságú liftbe. Majd meglepődtek azon, hogy itt sem, indul, itt sem indult el a lift, és akkor az egyikük észrevette magát, és megoldotta a problémát, és kiszállt a liftből. Így ők már öten, akik maradtak a liftben, azok el tudták hagyni a helyszínt. Én máig nem akarom elhinni. Tehát láttam, és nem, nem tudom elhinni. Hát ez az utolsó ötven évnek az összes rendőr viccét a, a beigazolja. Személete. De ez, de ez tényleg beigazol minden. Tehát megvan az a vicc, hogy mind vitatkozik egy, egy egy kockalada előtt négy rendőr. Hogy melyik üljön az ablak mellé. Ez ugyanaz. Tehát, hogy ez, ez, ez a kategória. Csak ez nem vicc, ez a valóság. Illetve hát a valóság az egy vicc. Tehát, hogy itt tartunk. Tehát ezek a, ezek, ezek a mi rendőreink. Tehát ők azok, akik, akik majd leszámolnak a bűnözői csoportokkal, ugye? Akik beszállnak hatan egy liftbe Az túl van terhelve Mind a hatan kiszállnak és átmennek a másik liftbe És ott sem, ott sem működik Érdekes módon de hogy ez tényleg, ez valami félelmetes. És figyelted egyébként őket, hogy mindegyik így beszállt, és így pózoltak a fotósoknak, tudod, nem, hogy ott csatogtak a fényképezőgépek, és a garamvölgyi volt ott az, aki hát így nyomkodta a gombot, tehát még a garamvölgyi volt az, aki a legkevésbé játszotta meg az agyát. Tehát a többinek ez teljesen új volt, hogy ő ilyen országos rendőri vezető. Hát ő nekik ott az kellett abban a liftben sugározni, hogy ők lesznek azok, akik erkölcsileg megújítják a rendőrséget. És hát ezt így próbálták is, így feszültek rajtuk a kitüntetések, én nem tudom, hány volt mindegyiken. De nem tudom, tehát hogy így ezt a gyépén kapták ezeket a kitüntetéseket, vagy hol? Így erre lennék leginkább kíváncsi. Beszállnak hatan, és mind a hatot rohadt büszkén, a magas hújjával vesz részt a túlterhelésben, és akkor kiderül, hogy nem, és nem, és nem, akkor mind a hatan, de így libasorba, tehát így egyenként, így egyenként átmentek a másik liftbe. És szerintem nem arra gondoltak, hogy most akkor ez mi ez a helyzet. Tehát akkor hogyan lehet egy ilyen helyzetet megoldani, amikor túl van terhelve egy lift? Tehát nyilván nem úgy, hogy egy ugyanolyan liftbe ugyanannyian beszállunk. Tehát ezen a, ezen a válságot csak újra generálni lehet. Ez az érdekes, hogy, hogy szépen libasorban egyenként átmentek, és állítom, hogy semmi másra nem gondoltak, hanem arra gondoltak, hogy ez milyen kínos, hogy nem indul a lift, na most majd ez biztos elindul, és túl leszünk rajta hamar. És szerintem egyébként így vannak ők a rendőri bűnözéssel is. Tehát, hogy így nem, nem igazán látják át ennek a dolognak a komplexitását, meg hogy hogyan lehetne megoldani, hanem ők úgy gondolják, hogy ö, hát ö, most akkor lecseréljük ezt a rendőri vezetést, és csinálunk helyett egy másikat, és akkor ez majd megoldja a problémát. És szerintem KB úgy fogja megoldani a problémát, ugyan a másik lift megoldotta az egyik liftnek a válságát, így KB sehogy. Mert hogy az egyikben is rendőrökültek, meg a másikban is, KB ugyanabból a fajtából, és én azt gondolom, hogy az új rendőri vezetés is KB ugyanabból a fajtából való, mint a régi vagy ha nem, hát rosszabból, amint azt a mellékelt kis videóetűt mutatja. De most komolyan őszintén, te még mindig vitatod, mert csomószor összevesztünk már azon, hogy én, én nagyon elkötelezett vagyok az irányában, hogy, hogy szerintem a szabad fegyverviselési jog az alapvető joga minden egyes embernek. Most ezután, hogy láttad, hogy hogyan működik a rendőri vezetés. Egy, egy olyan típusú problémával hogyan szembesül, hogy túl van telítődve a lift. Ezek után te meg, meg akarnád vonni az emberektől azt a jogot, hogy felfegyverezzék magukat, és adott helyzetben, adott pillanatban megvédjük az otthonukat, a testi Na jó, várjál! Ez a dolog, hogy fegyvert használhatnak, ez azért egy kétélű, szó szerint évű fegyver. Mert egy fegyverrel nem csak védekezni lehet, hanem támadni is lehet. Na most az a kérdés, hogy egy olyan országban, hogy ha így teszed fel a kérdés, nyilvánvalóan az a válasz, hogy fegyverkezzünk, mert ezek minket úgyse fognak tudni megvédeni. De azokkal a fegyverekkel támadni is lehet. Na most felfegyverezni egy társadalmat egy olyan országban, ahol ennyire kretének a rendőrök. Érted? Aki mégiscsak fel kéne, hogy lépjenek a bűnözői csoportokkal szemben. Tehát mindenkinek fegyvert adni. Ilyen módon minden potenciális bűnözőnek, olyannak, akinek most még csak kése van pisztolyt adni a kezébe, azért ez nagyon nagy fokú rizikó. De te, ebből az országban szerintem két társadalmi csoportnak van fegyvere. Az egyik, amivel csak az utóbbi időben vannak komoly fenntartásaink a fegyverviselésükkel, azok a rendőrök. Látjuk, hogy nem feltétlenül működik ez mindig előírás, meg szabály ugye gondoljunk az október 23-ai tüntetésre. A másik felfegyverzett társadalmi csoport az a bűnözőké. Igazából egyetlen társadalmi csoport nincsen felfegyverkezve, és egyetlen csoport van megfosztva attól a jogtól, hogy megvédje akár fegyverrel, akár erőszakkal is a, a saját maga testi épségét, a békés polgároknak a millió, milliós tömegei. Ő nekik azt mondjuk, hogy nem jár, mert a rendőr az kap hivatalból, a bűnöző az így is úgy is megszerzi, ha máshogy nem, akkor elmegy csak egy lövészklubba, és beiratkozik sportlövőnek, és utána már legálisan lehet, tehát hogy Magyarországon hogy persze a fegyverviselést azt kis trükközéssel azért meg lehet oldani, de Mindenkinek van Magyarországon fegyvere, aki akar, és, és akiben erőszakos szándék van. Ki, Kizárólag de de azoknak nem csak, csak egyféleképpen nem csak egyféle erőszakos szándék van. Tehát Nem csak ez az előre kitervelt, előre megfontolt erőszakos szándék van, hogy én, én már pedig két hónap múlva kirabolok egy bankot, és addig szerzek valamilyen fortíós módon fegyvert. Az a fajta is van, tudod, az egyszeri kérdelen felindulásban. Egy, hát meg az egyszeri pszichopata diákgyereknek az esete, aki kiírtja ki a tanárait meg néhány diáktársát. Pusztán azért, mert teljesen elszáll az agya, és otthon az apján van egy fegyvere. Na az ilyen gyerek... Ezek általában ilyen viselkedés zavaros gyerekek: hogyha nincsen, nincsen fegyveralpunak otthon, akkor maximum verekszik és kicsapják az iskolából. Hát vagy tudod, hogy mit csinál, beül a kocsiba, és elkezd, mint az őrült vezetni, és behajt a gyalogosok közé. Tehát a pszichopatákra az az igazság, hogy nem. A pszichopaták ellen nem védelem a fegyverviselésnek a tiltása, de egy biztos, hogyha egy pszichopata betör a lakásodba felfegyverkezve, mondjuk egy buzogánnyal, vagy egy nem is tudom milyen szabjával, akkor neked igazából esélye csak akkor van ellene, hogyha van egy lőfegyver a kezed ügyében. Tehát szerintem a fegyverviselés azt mondja, hogy tényleg a legalapvetőbb jog. Tehát a az állam azt mondja, hogy mindannyiunknak jogunk van magunkat megvédeni, hogyha konfliktus helyzetbe kerülünk, hogyha erőszakkal lépnek fel velünk szemben erőszakosan. De mindemellett azt mondja az állam, hogy erre jogunk van. De azt mondja, hogy ennek a leghatékonyabb eszközét, a fegyvert, azt eltiltja tőlünk. Tehát, hogyha ránk támadnak, ne adj Isten fegyverrel, pisztolyjal, ránk támadnak lumcsákóval, dámtávadnak késsel, buzogányjal, bármivel, akkor nekünk igazából nincsen sanszunk, pedig a törvény azt mondja, hogy mi megvédhetnénk a magunkat, csak hát könyörgön, mivel? Nem gondolod, hogy mégis, mégis a fegyver lehet az, ami vonza így az erőszakot? Tehát a példa, a példa az, az óceán másik felén, az nem tudom, hogy mennyire, mennyire pozitív hiszen az, hogy otthoni fegyverviselés lehetséges, ez ilyen magas, magas hát nem tudom, erőszak arányokat indukál a társadalomban. Tehát az hogy, az, hogy jogomban hozzá, az még nem jelenti feltétlenül azt. Na, hogyha, hogy ha megnézed az amerikai bűnözési adatokat, és megnézed az európai bűnözési adatokat, ahol pedig nincsen fegyverviselési engedély kiadva a társadalom részére, azért lényegesen eltérőek. Hmm. Én nem állítom, hogy csak emiatt. De jó részt emiatt. Tehát Amerikában azért a történelmi fejlődés is nagyon más, mint Európában. Amerikában ugyebár a western filmek világa az mindenki számára eléggé ismerős, az állam az amerikai történelm kezdeti évtizedeiben nem nagyon vállalta azt, hogy megvédi az egyént, hanem helyette megadta az engedélyt az egyének, hogy az megvédje saját magát. Tehát az állam rendkívül gyenge volt. Volt egy ilyen bohóc sheriff, ez majdnem minden Western filmnek az állandó eleme, és akiből hülyét csináltak a bűnözők, és általában akkor feltűnik egy ilyen ön, önjelölt ö, ö, rendteremtő, hogy szokták ezt hívni? Hát az igazságbajnok, általában Clint Eastwood. Igen, az igazságosztó. Clint <gül> Eastwood, és, és, és, és leosztja De a rosszakat. Én egyet éltek, András. egyébként. Biztos, hogy az, az, hogy a jogunk megvan ahhoz, hogy otthon legyen. Tehát az, hogy, az, hogy ne legyen jogunk, és tiltva legyen, azzal nem értek egyet. Itt csak az a kérdés, hogy, hogy hova vezethet ez. Mert, mert, mert én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen valamilyen hát erőszak növekedéshez. Ez szerintem ez. a fegyverek száma az nem vezet semmi óra. Tehát a fegyverek számát ben, növeled, azzal nő az erőszak. Még csak ami a fegyverek nélkül. számát a csökkent vagy ha a fegyverek számát nem vonjuk ki mondjuk az erőszakszervektől, vagy a, a bűnözői uh, rétegből, akkor, akkor viszont ők védtelenek marad. De még egy szörnyű rossz következtetés. Tehát az a, az a tény, hogy fel vannak fegyver, fegyverkezve a bűnözői csoportok, abból rossz következtetés azt levonni, hogy, hogy, hogy fegyverezzük fel a társadalmat is. Fel. Vonjuk ki a fegyvereket a bűnözői csoportoknak a kezéből. De hát ez, ez egy nagyon nehéz ügy, főleg egy olyan országban, ahol Pintér Sándor volt a belügyminiszter meg ahol, ahol, ahol Gergény volt a, a rendőrkapitány, hát így ilyen, és főleg ezeknek meg közös cégük van. Tehát hogy ez, ez egy nagyon... E ez pontosan ugyanaz a fajta érvelés, mint amikor azt mondják, hogy, hogy halálbüntetés, érvelnek a halálbüntetés mellett. Miért? Mert az, akit halálra ítélnek, az biztos, hogy nem fog kijönni, és a szabadulása után nem fog újabb embereket megölni. De akkor miért nem, amellett érvelnek, hogy legyen halmozott büntetés, és kapjon 140 évet Most nem menjünk évet. Be, Most nem menjünk bele a halálbüntetésbe. Nem ne, de ne, Nem ez azért meg. Ne érveljünk a, a bűnöző de, de kezében nem, lévő fegyverekkel, robid, ne a társadalom kezébe adandó fegyverek mellett. A bűnöző kezében lévő fegyver az nem ér, természetesen a bűnöző kezében le, ne legyen fegyver. Nincs a világon még olyan, nem volt olyan rendőrség, amelyik meg tudta volna oldani hogy a bűnözői csoportok kezéből kivegye a fegyvert. Egész egyszerűen ezt nem lehet megoldani. Két De példa. Hogy amerikai Egyesült Államokról beszéltél, hogy ott milyen szörnyű nagy a bűnözés, aminek te is elismerted, hogy nem feltétlenül a fegyverviseléshez van köze. Konkrét példa New York uh, városa a világ legbiztonságosabb metropoliszainak egyike. Biztonságosabb metropolisz, mint London, biztonságosabb metropolisz, mint, mint hát olyasmi különben, mint Tokió. Tehát uh, úgy, úgy, hogy az embereknek van viselési joga, azért mert bevezette még a Giuliani a nullatoleranciát, bevezette, bevezettek nagyon sok olyan intézkedés, aminek következtében az a város nagyon-nagyon biztonságos lett, annak ellenére, hogy az emberek fel vannak fegyverkezve. Másik példa, meg akkor nézzünk át Európában. De akkor ennek, a fegyver, ennek akkor az az oka, hogy fel vannak fegyverezve, vagy pedig a Nincs, nincs, a kettőnek nincsen köze egymáshoz. Azért De kell a, fegy, azért kell a az fegyverviselési jogot... A, a mellett, hogy békés New York City. A, a fegy, nem a fegyverkedés. A nem, kell. mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. A, fegy, a fegyverviselési jog az a te személyes biztonságérzetedet, ha garantálja, akkor neked meg kell adni. Neked, hogyha Szükséged van arra az eszközre, amivel megvédheted a lakásodat, a családodat, a gyermekeidet, és az neked biztonságtudatot ad, és remélhetőleg soha életedben nem fogod használni, és nem is kell használnod, akkor igenis legyen rá jogod. Európai példa, melyik ország az, ahol szinte minden felnőtt állampolgárnak van fegyvere? Egy, na, na, egy olyan országra gondoljatok természetesen, ahol a, híresen rossz a közbiztonság. Ez Svájc. Svájcban minden felnőtt állampolgárnak ott van a fegyvere, ugyan minden, szinte mindenki kötelezően tagja a svájci nemzeti gárdának, vagy én nem tudom, hogy, hogy hívják a, ennek megfelelő félkatonai um, az... fél szervezetet, ne, ne, uh -huh. és igenis a svájci emberek, a kantonok lakossága fel van fegyverekezve, és De ez nem jelenti azt, hogy, hogy az utcán ömlik az erőszak, egy dolgot jelent, hogy amikor valaki be akar törni egy svájci állampolgárnak a lakásába, akkor számol azzal a kockázattal, hogy nem lesz egyszerű egy késsel vagy egy pisztolyjal elvágni a bent lakó uh, alvó házaspárnak gyerekeknek a torkát, hogy hozzájusson a pénzükhöz és az értékeikhez. Na de ez nem a, egy, egy, egy annyira gyakori bűnne, ez egy, nem egy annyira gyakori bűncselekmény Magyarországon, tehát ezzel érvelni annyira. egyszer álságos. forduljon, egyszer forduljon elő. Te szeretnél, szeretnél pisztolyal játszani. Erről van szó. Andriska pisztolyal akar játszani. De, de Szerne pisztoly... szeretne pisztolyt. Személyesen. Úgy gondolsz, hogy te. Ne, de nem, Beszéljük De a leglevetség és a személyeskedés. Andriska szeretne fisztoly. Tehát, hogy nem, Robi, nem, most ezt tényleg az a, az a az a magassága, amit meg szeretnénk volvani. De az, hogy embereknek a torkát vágják el otthon, és a gyerekek torkát, majd a szülők torkát elvágják, és úgyra Magyarországon ki. többször, ez Magyarországon jó jellemző. párszor előfordul. Nem jellemző. Robi, mi, a, nem ez a jellemző. Mi, mi az, hogy nem jellemző? Mi az, hogy nem jellemző? Most könyörgöm, hányszor forduljon elő ez egy évben, hányszor vagy öt az, hogy bemennek Magyarországon a lakásba, is elvágják a szülőknek, meg a gyerekeknek a torkát. Te Hát az elmúlt az 15 évben én, én, én, és én, én, és én emlékszem a, legalább két-három olyan esetre, amikor ehhez hasonlatos, vagy ennél bestiálisabb bűncselekmény történt, csak az emberölések száma Magyarországon, amelyek nem, nem a hirtelen felindulás, mondjuk ilyen házasságon belüli emberölések, aminek nagyon jelentős a száma, az ezen kívüli emberöléseknek a száma is több tucat. Szerintem ez elég jellemző de az. Mondott, de és, én, és én azt de gondolom, azt mondott, hogy, hogy egy egy ilyen egy ilyen eset, és azt gondolom, hogy sok, ó, egy András. ilyen eset alapján is jogom van nekem ahhoz, hogy fegyvertartsak otthon is megvédhessem mondani. András, hogyha az úgy érvelnél a fegyverviselés mellett, ahogyan például a a, a Kendermag Egyesület érvel a, a drogfogyasztás mellett, vagyunk a marihuánafogyasztás fogyasztás mellett, hogy őnek igenis joga van hozzá mint ahogy neked jogod van ahhoz, hogy fegyvert tartsál, mert te szeretnéd. De én így van, van ugyan, hogy, hogy jogod, van. jogod van. De ne gyere neked, de várjál, de ez ugyanolyan, mintha a Kender mag jönne az egészségügyi rátákkal, és így mutogatna a statisztikákat, hogy mennyivel egészségesebbek azok, akik inkább marihuánát fogyasztanak, mint akik alkoholizálnak. már pedig a marihuána fogyasztás az nagy, nagy hatékonysággal venné le az embereket a fogyasztásról, és ima az egészségügyi adatok, meg a statisztikai adatok, holott csak arról van szó, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ők a maguk részéről szeretnének spanglikat csavarni, megszívni. Na most ez pontosan Ilyen. Tehát ne beszéljünk, a, ne beszéljünk a statisztikákról, hogy attól jobb lenne. Vár, Robi, tudunk egy csomó példát, meg tudunk egy csomó. De Robi, de, de ez a szörnyű, várjál, várjál, várjál. Juthatom. Ne, ne, csak, csak várjál. Ki hozta szóba a példákat. Ki jött azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államokban milyen a bűnözés? én csak erre válaszoltam. Én nem hozok példákat. Én azt gondolom, és ezt mondtam el az elején, azt gondolom, hogy az embernek joga van, megvédenie saját magát, és miután látjuk, hogy a bűnözők rendelkeznek fegyverekkel. Ezek után azt gondolom, hogy az állam az nagyon jogilag, nagyon erkölcsileg, meg mindenképpen tarthatatlan, hogy megtiltja az állampolgáraiknak, hogy ő, ők is legalább ilyen esélyekkel induljanak az életben, induljanak bele abba a harcba, amit pillanatnyilag Magyarországon jelent a hétköznapok valósága. A, a, a svájci példa az, az jutott eszembe erről, hogy ott, ott, ott, ott ennek köze van a patriotizmushoz, ott az embereknek azért van fegyverük otthon, én úgy tudom, hogy ott hete, vagy évente azt hiszem, ilyen két hetet mindenkinek ugye be kell ja, kötelezni. Tehát itt ez, én szerintem bár ezt nem tudom biztosan, de szerintem ott ennek a fegyvertartásnak köze van ahhoz, hogy ők tulajdonképpen majd, majd lehet fogom... Igen, ők egy ilyen patrióta nemzet és igazából, ha azzal a, azzal a úgymond patrióta képzéssel adnánk az emberek kezébe fegyvert, hogy ez azért van nálatok, mert ti egy fegyveres testületnek vagytok a tagjaik kvázi a hazátokat mondjuk megvéditek, hogy olyan gond van és, és, és ennek az állandó ében tartása véget nektek otthon fegyvert engedünk tartani, akkor akkor ez, egy, akkor ez egy más kérdés, mint az, hogy szabadon bemegyek egy boltba, és megveszem a fegyvert, és otthon tartom a, a párn alatt. Ennek messzebb, messzebb mutató, vagy, vagy hogy mondjam, így, kiterjedtebb. Okai vannak szerintem, hogy Svájcban mondjuk a bűnözés az de, nyilván, de, nem. Mariel, nem van, én, kukó, én csak arra, arra hoztam fel példaként, hogy, hogy, az el, hogy a fegyver előzönli a társadalmat az, az bűnözést fog indukálni ez volt Robinak az állítása, én erről nem beszéltem ő kezdett el kvázi tínyadatokkal jó, jó, dobálózni, erre hoztam két példát New Yorkot, amelyik a világ legbiztonságosabb metropoliszainak egyike, és Svájcot, ahol, ahol, amit kvázi tele van fegyverrel Különben, te azt mondom, te azt mondod, egyetlen mondod, kérdés egyetlen kérdés van csak az, hogyha rátámadnak támadnak fegyverrel, betörnek az otthonodba erőszakkal, De neked vajon van-e jogod egy pisztolyjal megvédeni magadat? De nagyobb Én... az esély arra, hogy rátámadjanak támadjanak fegyverrel, hogyha fegyverviselési engedély van az adott, adott országban, mint hogyha nincs. Tehát az adott helyzetnek, az adott, adott általat felvetett alaphelyzetnek, amire hivatkozva fegyvert akarsz, nagyobb a bekövetkezési valószínűséggel, ha fegyverviselési engedélyt adsz a társadalomnak. Tehát erről beszélek. Most lehet, hogy a te biztonságérzeted személy szerint javulna attól, ha zsebedben lenne egy töltött fegyver. Az én személyes biztonságérzetem nem javulna attól, ha a zsebemben lenne egy töltött fegyver, és romlana attól, ha a te zsebedben lenne. Érted? Romlana. És azt gondolom, hogy, az, hogy a konfliktusok, a társadalmi konfliktusok megoldása, az mindig, az nagyon sok esetben szélsőséges. És mindig addig a szélsőségig megy el, ameddig annak az anyagi feltételei, tárgyi feltételei adottak. Tehát a tárgyi feltételek határozzák meg sokszor a konfliktusok lebonyolításának a módját. Na most, hogyha ezeknek a tárgyi feltételeknek a köréből körében benne van a pisztoly, akkor az a pisztoly jó eséllyel fog eldördülni, mert az emberek az ilyen konfliktusok megoldása során elmennek a végsőkig. Ha nincs pisztoly, akkor leveli a másikat, lehet, hogy egy sörös üveget összetör a másiknak a fején, ha van pisztoly, akkor meg lelövi. Ezért én azt gondolom, hogy, hogy pisztolyt adni emberek kezébe, olyan embereknek a kezébe, akik amúgy is halálosan frusztráltak és sok esetben nyírják egymást, de szó szerint Pisztolyt adni az életveszély. Az életveszélyes. Ezért szerintem sokkal inkább egy hatékony és, és tiszta kezű rendőrségre lenne szükség, és az kezükben legyen a fegyver, és ők védjenek meg minket. Illetve ha ők ezt nem teszik, akkor ha, hatványozottan kell fellépni ellenük, amit ha meg nem történik meg. Mm. Tehát, Én... Nem feltétlenül akarom ismételni magamat, de Magyarországon Két társadalmi csoportnak a kezébe biztosan van éles lőfegyver, vagy hogyha más nem, akkor komoly testi épséget veszélyeztető, veszélyeztető potenciálra rendelkező fegyver, az egyik a rendőrség, a másik a bűnözői csoportok. Magyarországon, amit én a kékfényből, meg az egyéb műsorokból levontam tanúságot, nem egy különösebb nehézség hozzájutni fegyverhez. Jó, hát még nem beszéltünk mondjuk a harmadik nagy társadalmi csoportról, ugye a biztonsági őröknek a sok tízezres létszámáról, akik szintén van fegyverük. Tehát Magyarországon igazából én azt látom, hogy a potenciális erőszaktevőknek a kezében 99%-os biztonsággal van fegyver. A potenciális áldozatoknak a kezében, meg nagy biztonsággal állítom, hogy körülbelül 0 és 1% között van fegyver. Ennek köszönhetően pillanatnyilag az a helyzet, hogy nem kockázatos valaki, valakire rátámadni, hogyha fegyvered van, mert tudod, hogy ő biztosan nem fogja tudni megvédeni magát. Az apokalipsisérti utazási ajánlata Fabágó túra az Amazonashoz Rúgjon egyet ön is a földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény Egy bolygó halátusája Csak itt és csak most Ha nem jelentkezik, örökre lemarad Fölolvasok néhány SMS-t, mert jött egy csomó T38 írja A magántulajdon 100%-os megvédhetősége Jogos elvárás, de lőfegyvert ennek a népnek ha, ha, ha. ha jól tudom, kés ellen nem védekezhetsz fegyverrel, írja az SMS író, mert azok nem azonos fajsúlyúak. Csak fegyver ellen használhatsz fegyvert. Tehát azt mondja, hogy csak lőfegyver ellen szabad lőfegyverrel védekezni. De ki mondja? Hát a, azok a törvények, amelyek a fegyver visel, viselő társadalmatban is... Ha is pisztolyod van, akkor meg kell, hogy késeljenek, vagy puszta kell, vagy... Hogy a konyhába rohansz egy másik Nem, az, az az jó, az léltem, léltem, de ez az arányos erőnek az kérdés. Jó, na igen. igen. Jó, a jó gyakorlat, tehát a bírói gyakorlat az szokta figyelni, jó. hogyha valakire, uh, mit tudom én, valakit csapnak, és utána ő egy jégcsákányt belevel az emberbe, akkor nem lehet önvédelemre hivatkozni. Tehát, hogy ez nagyjából arról szól, de mondjuk az Egyesült Államok szerintem ilyen tekintetben példaértékű, ahol, hogyha a te tulajdonodra behatol valaki, akkor igazából, hát, ha nincs is szabad kezed, mert azért természetesen ennek annak korlátai, Nem lehet, mit tudom én, mondjuk persze, a vendégeit az embernek lenné szárolnia, hogyha val valakit meghívva sorára, de a magántulajdonodon a saját házadban, vagy a saját farmodon me megteheted azt, hogy me megvéded annak a határait akár fegyverrel is. A biztonsági őrök nagyon kis létszámnak vannak a biztonsági őrök nagyon kis létszámának van hivatalosan a munkahelyén, pláne odahazalő fegyvere. Tehát, hogy a biztonsági őrökre hivatkozni az nem érdemes, hát elállítani. Az... Igen. Hát egyre Jó, egyre de nem hivatalosan viszont bárkinek lehet érted ilyen alapon. De különben ma is elvileg különben nyitott a fegyverviselés, mert én megkérdeztem egy rendőrismerősömet, és ő mondta, hogy annyit kell hozzátenni, hogy az ember elmegy valamilyen lőklubba, ilyen van egy tucat, mondjuk gudának. Most ajánlod, most, most éppen népszerűsítő és, a és, a és Ezt nem csináljad, légy, és, szíves, és, és fél évig, és Ott, fél évig. annyira jó. Annyira jól csinálod tényleg. De ez konkrétan az emberek figyelmét. Fegyverkezdetek. Úgyis itt van egy rádió, ez kihangosítja a hangunkat jó-nagyra. Ez egy lehetőség a de, számunkra. De hadd, hadd mondjam már el, hogy Magyarországon, tehát, hogy miközben harcolunk, hogy ne lehessen fegyverviselés elvileg, különben bizonyos tekintet engedve van, hiszen elmész egy ilyen lőklubba, az fél évet kell oda járnod, le kell tenned egy vizsgát, és utána kvázi sport célra, de akármilyen lőfegyvert vesz, tehát Magnumtól kezdve bármit. De, de, de megint csak arról szól a, különben a történet, hogy az a törvénytisztelő állampolgár, aki nem akar susmust, aki nem akar trükközni, aki nem akarja kiátszani a jogszabályokat, hanem te, ő, ő akkor akar lőfegyvert venni, hogyha szabad neki, neki akkor nem jut. Neki akkor nincsen. Mindenki másnak különben szabad. Préda, ott a fegyver vegye kézbe. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak Egy vállalat az öreg pusztulásnak Apokalipszis RT Tomket, a botrányhős ügyvédje a vonalban. Balogh Gábor, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Szép jónapot kívánok! Nagyon-nagyon sok egymástól eltérő, egymásnak némely helyzetekben akár ellentmondó információt hallottunk Tomketről. Egyrészt a fogvatartásának a körülményeiről. Arról hogy, arról, hogy mennyire törvényes az ő fogvatartása, vagy mennyire nem az. Továbbá arról, hogy az utolsó három-négy napban ő szőrén eltűnt, nem nagyon láthatták a hozzátartozói, és erre nem is nagyon született magyarázat a hatóságok részéről. Hogyha jól tudom, akkor Tomket előkerült, de hogy mi volt az oka az eltűnésének, arról továbbra sem tudunk semmit, erről érdeklődnénk. Igen. Erre pontos választ nem tudok adni önnek. Amit el tudok mondani önnek, az az, hogy a védelmtemet pénteken egy délután szállították át egyik helyről a másikra, egyik őrzési helyről a másikra, illetőleg az előzetes letartóztatását a bíróság teljesen törvényes keretek között hosszabbította meg újabb 60 nappal. A kétségtelen tény, és hát ezt a hozzátartozói nehezményezték, illetve a hozzátartozói érintette nagyon kellemetlenül, hogy abban a hiszemben voltak, hogy ő változatlanul a Gyorskocsi utcában van, és amikor ott keresték, akkor nem találták, és az ő elmondásuk szerint tehát nem is kaptak érdemi felvilágosítást, hogy a hozzátartozójuk hol van. Jelen pillanatban beszámolhatok arról én, mint védője, ma délután bent voltam nála, beszéltem vele, és erről tájékoztattam is a hozzátartozóit. Mi volt az oka az, ennek, a, ennek az eltűnésnek, vagy hogy nem számított? Van egy kétségtelen, tehát mondom, hogy abszolút törvényes és szabályos volt az eljárás. Uh -huh. Van egy kis furcsaság még változott az ügyben, hogy két védelme is van az én a kollégám is eljár még az ő védelmében, és sem ő, én, egyikünk sem vette még át. Tehát nincs kézbesítve még az a Bírósági határozat, ami meghosszabbítja a fogvatartását, holott ez ismereteim szerint a pénteken megszületett. Ez egy kicsit szokatlan, illetve az ő elszállításának, áthelyezésének a módja is egy kicsit szokatlan volt, de azt mondanom kell, hogy ezen a szokatlanságon túl, ami hát időnként nagyon nem tud lenni, Jogászként azt hogy mondjam, hogy jogszabálysértés, törvénysértés nem történt. Ebben az ügyben, tehát ebben a konkrét esetben, hogy ő pár, pár napon keresztül nem találkozhatott a hozzátartozóival. De maga a. Hát polgár Tamás. I igen, igen, értem, parancsoljon. Hát viszont önmagában az ő fogvatartása az mennyire tekinthető indokoltnak? Ő... Nézzé, ezt bíróság döntötte el. A bíróság úgy döntött, hogy indokolt az ő foglatartása, én fellebbeztem a döntés ellen, nem értek egyet ezzel a döntéssel, a másodfokú bíróság is helyben hagyta azt az elsőfokú döntést, illetve most meghosszabbították az ő előzetes latartóztatását, nem láttam a végzést, a védencem előadásából tudom csak azt mondani, hogy megváltoztatták az ő őrizetben, foglalás, őrizetben tartásának a Törvényi hivatkozási alapját nem láttam, de, még, de azzal a megváltoztatott hivatkozással sem értek egyet. Tehát amikor készhez vesszük ezt a határozatot, akkor megint meg fogom fellebezni, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a szabad szabadlábra helyezzék, mert szerintem nem állnak fenn a törvényes indokok. Ugye itt, De ez az én szakmai álláspontom. Itt mindig csak Polgár Tamásról beszélünk, miközben neki elvileg van két feltételezett bűntársa is, akiknek a lakásában történt a, az előkészülete a bűncselekménynek, vagy a terrorációnak. Igen. A kérdés az, hogy az ő előzetesben helyezésük az nem merült fel az ügyészség részéről? Üt Ismereteim nem... szerint nem. Annyit azért pontosítsunk, de hogy mi, a, a, az... gyanú szerint, a gyanú szerint történt ott előkészülete bűncselekménynek. Álláspontom szerint ott bűncselekmény nem volt előkészületben, de ez az én álláspontom. Világos csak, hogy mi, mi, mivel nagyobb a polgártamásnak a felelőssége, mint a két. Ö... Ezt, ezt, ezt ne kérdeze ebben én ugye nem foglalhatok állást, hiszem. Az én, állás, az én ismereteim szerint nem járok el a másik két állampolgár védelmében. Hát nem jog... ismerem az ügyészségnek az álláspontját. De nagyon jogosan aggódhatunk, azt gondolom, mert hogyha a polgár Tamás, ott, tehát, hogyha jogos polgártamásnak a fogvatartása, ebben az esetben ő egy terrorcselekményre készült ott abban a lakásban. Nem, ebben nem, nem, esetben... nem, és ilyesmivel nem is gyanúsítja. Nem, nem, akkor... ilyesmivel nem, ilyesmivel nem is gyanúsítja, hát közveszély A közveszélyokozását. Az... a közveszély okozás az... Tehát a közveszélyokozás és a terrorcselekmény, illetve a közveszélyokozás vás... előkészülete előkészülete, ez azért a terrorcselekménytől távol áll. Hát, terrorcselekmény, így... hát a terrorcselekmény, kö közveszély okozása szándékosan az terrorcselekményre való fe felkészülés Tehát is nem. Így ne hát, hát, a, ne, ne, ne. Biztos, hogy nem, nem a jogi szakzsargont használjuk, de Virány. hát ez a hétköznapok nyelvén így van, tehát hogy most két potenciális terrorista, akkor ezek szerint szabadlábon van. van? De, nem de én azt nem értem, hogy ilyet nem lehet. Nem meg... gondolnám, hogy az önök sarkítása megállná a helyét. De akkor nem lehet jogos polgártamás Tamás fogvatartása, hogyha nem közveszi a ő Ezzel kapcsolatosan ő már mondtam önnek, hogy az én szakmai álláspontom az az, hogy nem állnak fenn az előzetes letartóztatás feltételei. Ezzel a bíróság nem értett egyet. Na most a bíróság a törvényes keretek között hozta meg a maga törvényes határozatát. Tehát a dologban... Törvénysértés nem történt, itt eltérő álláspontok vannak. Az én álláspontom az az, hogy nem állnak fenn a feltétele. De nem kérdezte meg a kollégáját, az ügyész urat, vagy a hölgyát, vagy a bíró urat, akár csak magánemberként is, hogy mi indokolja a Még, írát, az... még írát, természetesen a végzést megindokolta, a határozatot megindokolta a bíróság, de itt nézze, az előzetes letartóztatásnál Nincsenek, nincsen arról szó, hogy valaminek 100%-osan bizonyítottnak kell lennie, mint ahogy az ügydöntő ítéletben annak kell lennie, ami bizonyított, csak az fogalható egy ügydöntő ítéletben valakinek a terhére. Az előzetes letartóztatásnál gyanúk állnak fönn, és ezen egy gyanúk fennállta, tehát a szökés veszélye, stb. stb. stb. Törvény felsorolja, hogy minek a veszélye az, amitől ha tart, és azt fönn úgy gondolja a bíróság, hogy az fönn áll, ez a veszély, akkor rendeli el az előzetes letartóztatást. Az előzetes letartóztatás nem büntetés. És az előzetes letartóztatás akár mennyi ideig tarthat, tehát mondjuk. Nem, a, nem, nem, nem, nem, nem. Nagyon komoly törvényi maximumok vannak, különböző fokozatok vannak egy éven túl, legfelsőbb ügyész kell hozzá. Tehát egy évig azért lehet az ember előzetesben a nélkül, hogy... Tehát ez mind, és ez mindig bíróság, bíróság. tehát, tehát azt, azt azért ne tévedjünk, tehát mindig bíróság dönt ebben a kérdésben. Most hatvan... A Muri mészárlás esetében is a bíróság hal... döntött... Tehát, hogy a a, a Múni esetében is a bíróság döntött. A is bíróság ítél, de, hát, Tehát a bíróság az, az, az számom biztos azért, mert nem vagyok jogász számomra, nem az a, az, az ítélőszék, ami, ami, amit nem lehet kritizálni, vagy amiben feltétlenül nem lehet kritizálni. nincs arról, hogy ne lehetne kritizálni, Ö, itt szakmai érvek vannak, és szakmai álláspontok vannak. Ha jogásszal beszél, most azzal beszél. Tehát az én nem tudok mást mondani, biztos unalmas, valószínűleg, de nem tudok mást mondani, mint hogy én nem értek egyet azzal a szakmai árasponttal, hogy az ő esetében fönnállnának olyan veszély, olyan veszély ami miatt ő előzetesbe kellene, hogy maradjon. Hogyha egyetértene most... egyet ezzel azzal rontaná a védencének az esélyeit? Nem, nem, nem, nem, nem. Szó nincs róla. Szó nincs róla. De hát... Ma, e, az ember igyekszik szakmailag megalapozottan a véleményét kifejteni, és ráadásul az nem csak egy szakmailag, hanem ténybelileg megalapozott is legyen az a vélemény. És e, arról egy picit bővebben tudna beszélni, hogy mit jelent ez, hogy szokatlan mm, körülmények között került e, áthelyezésre, mert ez a szokatlan? Gyorsan, helyezé... gyorsan került, hétvégén került, értesítés nélkül került. Tehát ezek, és ez e, úgy miért? volt. I... Abban a tudatban voltunk, hogy ott marad, nem maradt ott. De ilyesmire volt már például mondjuk az ön hogy... Most így, így hirtelen... De miért hirtelen... gatják a foglyokat? Tehát az ember a, mondjuk az én adóforintjaimból miért utaztatják? Nem gatják, egyik erről. Most nem, figyázzon, nem akarom védeni a hatóságokat, félre ne értsen, nem az én dolgom. Itt nem volt gatás. most egy, tehát letelt a 30 nap, és most került át a büntetésvégrehajtási intézetbe. Elvileg, a jogszabály szerint, alapszabály szerint az előzetes ledartóztatást BV-ben kell végrehajtani, és ő most már ott van. Addig rendőrségi volt. És akkor végül is ön tudja, ugye? Mert úgy kezdte a, a, az interjú elején, hogy ön nem, ön nem ö, tudja, hogy hol van és hova került, de... Úgyne, aztán... nem, nem. Én ma délután találkoztam, beszéltem ja, értem, vele, beszéltem. Nem uh -huh. voltam nála. Taját, Mi, miről számolt be? Miért vitték őt át? Hogy? Ez, eznek nincs semmi, semmi különösebb indoka nincs, ahogy mondtam... Nincs indoka annak, hogy átszállítják őket? Most, most, került, a most került büntetés, büntetésvégrehajtási Intézetbe, ahol végre kell hajtani az előzetest. Alapesetben. De a hatóságnak joga van rendőrségi fogdában is. Ez a, a hatóság döntésétől és belátásától függ. Mikor fog szabadulni hol? Tomkát? Ön mit 60, nap, 60 nappal hosszabbították meg az előzetes letartóztatását, amit én, ahogy készhez veszem a határozatot, meg fogok felledbezni. De, de, de mégis mit mond? De, de van. mire számíthatunk? Mire számíthatunk, igen. Uh, én nagyon szeretném, hogy, hogyha a bíróság megfontolná az érveimet, és akkor azt gondolom, hogy van rá esély, ha így történik, van rá esély, hogy mondjuk két <gül> hét múlva szabad lábra kerül. Uh -huh. De, de elvileg jogi lehetőség van arra, hogy az újabb 60 napot újabb és újabb 60 nappal hosszabb Jogi lehetőség van rá. Nagyon szépen, köszönjük. Törvény, a... Törvényi lehetőség szemben. Balogh Gábornak, Tom ügyvédjének köszönjük szépen, hogy nyilatkozott Kérem, a számunkra viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra minden jó Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Azt írja nekünk Zolcsi, hogy ő szerinte így bárkit berakhatnak, hogyha szidja a gyurcsányt. Nagyon érdekes volt egyébként az ügyvéd. Nekem végig úgy tűnt, hogy az ügyvéd az nagyon-nagyon joglegitimista kell, hogy legyen, hogyha akar esélyt adni a védencének. Nekem végig ez volt a benyomásom, neked nem? Tehát azért legalábbis. Sem minden ügyvéd ilyen, hát most hívni kell ebbe a rendszerbe. Tehát, hogyha megtagadnád a rendszert, akkor azt mondanád, hogy igazából a diploma miért évig, mert osztál, az nem ér semmit. Na jó, de akkor azt is mondanád, hogy te tulajdonképpen csak egy ugyanolyan felháborodott polgár vagy, nincsen semmi, tehát semmivel sem vagy több, nem vagy az ügyvédje Érted? Mert hogyha föntartod, hogy az ügyvédje vagy, tehát ilyen módon neked ilyen extra befolyásod van az ő helyzetére, akkor, akkor értelemszerűen ez a rendszernek a logikájából fakad. Tehát a saját helyzetedet kérdőjelezed meg, hogyha a bíróság döntését megkérdőjelezed, amelynek során a te véleményedet kikérik. Nuklomen tomcat kapcsolatban szerintem az a legfőbb kérdés, hogy vajon Tomcat az uh, mitikus figurája lesz a jobb oldalnak. Tehát uh, most... Uh, Látszik a blogján, hogy ugye ő továbbra is publikál, hogy, hogy azt a fajta mártiromságra ő törekszik, mint amit Kosút vagy Göncárpád eddig fel tudott mutatni. Kérdés, hogy mennyire lesz a jobb vevő arra, hiszen Tom Kett közéleti performanszai azok alapvetően őt predesszinálják arra, hogy valami fajta emblematikus, szimbolikus figurája legyen a jobb oldalak. Hát, hogyha azt gondoljátok, hogy a fegyverviselési dilemma az a végéhez ért, akkor nagyon-nagyon tévedtek, igazából a Tomcat volt a mi számunkra csupán csak egy kis intermedzó. A következő órában folytatni fogjuk a, a nézeteinknek, az, az eszméinknek a cseréjét a, a fegyverviselésnek a jogosságával kapcsolatban, és számos sms is sort kerítünk, amelyre eddig nem sikerült.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 Mi írja? A buszon meglőzt, meglőttek gázpisztolyjal, a szemem majdnem oda veszett. Ezután én a földre vittem a támadót két ütéssel. Engem is elítéltek garázdaságért. Ez a magyar jog. Ez szörnyű. Egyébként aki beszali, az fegyverrel is beszali, írja az SMS író. Akkor is lő, amikor a helyzet fegyvernélkül is megoldható. Igen. Az, meg nem tudom, hogy miért jó, és ez ebben egyébként nagyon nagy igazság van, amit itt az SMS író írt. Ez így... azt, hogy az aztja azt, hogy a fegyver az vonza az erőszakot, ha nálad van. Igen, egy, egy fegyver az nagyon könnyen elsül egyébként akkor, amikor amúgy csak ütnél, van nálad egy fegyver és lősz. Tehát lehetséges, hogy egy pofonnal, meg néhány kitört foggal elintézhető lenne az eset, de temetés lesz a vége. Pusztán azért, mert fegyvert adtunk az illető kezébe. Tehát amikor emberek rohat és éppen. Éppen elrendezendő ügyeik vannak, vagy egyszerűen csak le nemvezetett frusztrációik vannak. Akkor a fegyver az koporsószög. És ezt tudjuk. Jó, de most ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk el, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor viszont a fegyver jelenti a megoldást, mert azzal, hogy rászegezed a fegyvert, nem jön oda, nem veri ki a fogadat, ugye ne feltételezzük mindig azt, hogy, hogy mi vagyunk azok, mint az előző SMS író, aki rá és utána levisszük két ütéssel a földre, általában nem úgy szokott lenni, hogy a, hogy a kevésbé agresszív fél, az, az mindig nyer meg, mindig jó a kézítusában. Tehát nagyon is elképzelhető millió olyan helyzet. Hogy, hogy a fegyver az igenis életet ment meg. Nem, nem véletlen mondom, hogy nagyon-nagyon sok országban azért ennek komoly hagyománya van. Nem véletlen az, hogy, hogy embereknek, még a mai magyar jogrendszer is megengedi azt, hogy önvédelmi célból, hogyha olyan pozícióba dolgoznak, tartson fegyver. De hát könyörgöm, miért kell ehhez egy olyan pozíció? Mi, mi, miért nem Egyébként elég de ehhez de... egy család? Miért nem elég indok erre egy otthon, amit az ember meg akar védeni a garázdáktól, a bűnözőktől? Egy, hát az az előbb mondtad azt, hogy nem kell ehhez ilyen. Tehát elmész egy, hogy hívják ezt Lövészklub, vagy mi ennek a neve, és tehát és ez jogosnak is érzem egyébként, mert legalább megtanulsz vele bánni, ha már. Jó, jó, jó, hát, hát ez remek. Tehát, megtanulsz vele bánni egy bábura, és, és éles helyzetben tudjad használni, Zilek, az nagyon nem ugyanaz. Tehát ha megtanulsz vele használni, ez csak egy technikai dolog, és nincsen benne a lélektani. lélektani hogy mondjam. Most miért ko komplex, komplexitás az a, egész helyzet? Az az aggodalmat, hogy ha betörnek éjszaka a lakásodba, és rátámadnak, akkor nem fogod tudni használni? De nem én azt mondom, hogy. Mert, én, mert nem, szerintem ezben bízunk az emberek, nem rád, akkor te ne vegyél fegyvert. Bizonyos helyzetekben nem tudom megítélni, adott helyzetben tanilag, hogy hogyan használjam, hogy helyesen használom-e, vagy hogy indokolt-e használni, erről beszélek. Jó, Ilyen, hát kiskorítsuk a társadalmat, tehát, hogy. De ugyanezt el lehet mondani jaj, az autóvezetésnél, a szerintem ugye, ugye, a legtapasztaltabb ember is kiskorú. <gül> tehát amikor arról van szó, hogy az ember az nagykorú vagy kiskorú, és én egyébként megtapasztaltabb ember is kiskorú, tehát a rendőr is, a. Na, minden fegyvert, amit Jó, Jó, Szerintem a legjobb az lenne, hogyha nem lennének fegyverek. Nézzel, ez, ezzel az állásponttal nem tudok vitatkozni. Valóban, hogyha senkinek nem lenne fegyvere, akkor én egy a Robival, hogy akkor a védtelen vídte, kiszolgáltott állampolgárdak se legyen. hányszor támadtak meg fegyverrel? Téged hányszor kényszerítettek fegyverrel? Konkrétan, konkrétan. Eh, konkrétan egyszer történt ilyen. Milyen egyszer. fegyver volt? Egy pisztoly. Nem tudom, a fejemhez szegeszték. Nem tudom megállapítani, hogy gázpisztoly volt-e vagy Most nem. Nem meséld el, mi történt, hogy történt? Le, le, nem voltunk uh, valami, nem is tudom, hogy milyen szórakozó helyen, és uh, voltak ilyen nagy darabszkirhetforma figurák, akik uh, elég agresszíven táncoltak, tehát így a pogónak azt a formáját mutatták be, amikor a, uh, az ember a, hú, a. nevé, a könyökével a különböző egyéb résztvevőknek a lágyabb testrészeit becélozó. És a baráti társaságunkban volt egy srác, aki valami Aikido-magyar bajnok volt, és az szóvá tette ezt a dolgot. Az Aikido-magyar bajnok barátomat azt úgy ütötték le, hogy utána ö, f, ö, úgy kellett felszedni, meg egy másik, tehát hogy akkor így látták, hogy balhí van, egyből leütötték azt, ö, a, azt a srácot, és leütötték egy másik barátomat. Én még szerencsére nagy darab vagyok, és emiatt pedig bennem volt a legkisebb hát egyrészt agresszió, meg a legkisebb ütőpotenciál, engem nem <gül> nem vertek meg, hanem a fejemhez egy pisztolyt nyomtak, hogy, hogy maradják ki ebből öreg. Tehát Mindenki ennyi maradtál. történt. És hogyha lett volna nálad egy fegyver. Akkor nem, mert nem, ja, nem hát elütött, elütöttem a fegyvert, hát nagyon megijedtem és reflexzerűen elütöttem a fegyvert, és utána kivittük, ki akkor látták ők is, hogy többen vagyunk, és akkor kivittük a két srácot a földről. Olyan volt, kicsit, mint egy vietnámi, amerikai film, ahogy az ember a főhős viszi a vállán a barátját, úgy, úgy, úgy menekültünk ki a szórakozó helyről, és úgyhogy semmit nem csináltunk az ég egyatt a világon. Nem volt nagy az arcotok. Nem, nem, nem volt nagy az arcunk. Egyébként ez az álláspont a fegyverviselésről, ezt a fegyver, ez a fegyverviselés szorgalmazó álláspont, ez, ez egy olyan kérdés, viszonylag ritka eset, ahol a liberálisok és a konzervatívok általában találkoznak, és nagyon jókedvűen balkezükben fegyverüket, és a jobb kezükben pedig a másik kezét szorongatva egyeznek meg abban, hogy ez mennyire jó, és mennyire helyes, és mennyire progresszív döntés is lenne mármint a fegyverviselés. Ugye a liberálisok ok, azok egyrészt, hát ugye mindenkinek joga van ahhoz, hogy tehát a, az emberi jogok egyik fontos elemének tekintik a fegyverviseléshez való jogot. Olyan jognak, mint például az élethez való jog, az emberi méltósághoz való jog, meg ilyenek. Másrészt pedig a gazdasági értelemben vett liberalizmus is bejátszik. Itt ugye a törpe állam, ugye az állam az vonuljon ki egyre több területről, vonuljon ki az egyén megvédésének a, a felelőssége alól is és ezt adja át, ezt ruházza át az egyénnek. Tehát egyébként szerintem ez, egy, ez, ez az egész államnak a teljes és végleges és végletes lebontása, ez, ez valami anticivilizációs kezdeményezés legalábbis az én, én olvasatomban. Tehát szerintem ez a természetes állapotban volt még így, Amiről sokan beszélnek, sokan másképp, tehát különbözőképpen beszélnek, mondjuk Hopsz azt írja róla, hogy emberembernek farkasa volt a természetes állapotban. Tehát nem létezett az az államszervezet, amely arra szegődött, hogy megvédelmezze az egyént a másiktól, és ezért az egyénnek volt kiosztva mindegyiknek a, a maga kezébe az adott technikai szinten lévő fegyver, és, és azzal ők aztán majd meg kellett, hogy védelmezzék saját maguk számára. Tehát ugye, ahogy mondjam, csak ez, ez a, ezek a civilizáció előtti idők voltak, és én úgy látom, hogy a Bizonyos liberálisok ezekbe az időkbe próbálják, vagy igyekeznek visszavezetni minket. Persze az is kérdés, hogy mondjuk Hobbes alapján gondolunk, ha a természetes állapotra, vagy Russo alapján gondolunk a természetes állapotra, hogy mennyire vagyunk antropológiailag optimisták, tehát mennyire véljük azt, hogy az a természetes állapot az egy békés, boldog, ihletett aranykor volt, hogyan például Hanvas Béla beszél erről, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy valóban emberembernek farkasa volt, ahogyan Hobbes meg Luck gondolkodnak erről. Tehát én, én nem vagyok egyébként annyira biztos abban, hogy érdemes átruházni az egyén megvédelmezésének a felelősségét magára az egyénre, mert az egyén nem mindig ö, annyira látja annyira objektíven a helyzetet, és tudja megvédelmezni magát. Nagyon sok esetben a, a jogos önvédelem az átcsap, ö, a félelem által táplált bosszúvágyba például. Most ott csak egyetlen egy lelki mechanizmust említsek, amely a fegyvert az egyén megvédelmezéséről áttereli sokkal inkább a másik ember terrorizálásának az eszközévé. Lé létezik egyébként, szerintem ez az aranykori gondolat, csak az a, az a baj, hogy most nem ez a világ van. Tehát le lehet, hogy tizen, akárhány ezer éve, vagy százezer, vagy ezer ebben nyilván vitatkoznak, létezett olyan emberiség, amikor egyszerűen így megféltek egymás mellett az emberek. Most nem, nem ez van, tehát biztos, hogy most kivenni az emberek, legalábbis egyes emberek kezéből a fegyvet, az... Nem tudom. Tehát nézzük meg, a keletet is leigázza a vad, a vad nyugat, akár, akár hogy meditál, és a szeretne is. De belülről ligázza le. Hát hát szerintem a világ... kulturális forradalom és ma volt az, a Én egyetértek veled a fegyverrel én, én abszolút fegyverellenes vagyok, viszont én úgy érzem, hogy van joga az embernek. Hát pont erről beszélünk folyamatosan, hogy van joga itt Magyarországon is, csak feltételekhez köti. A, de szerintem nem az egyénnek a jogát kéne megvonni. Szerintem a kereskedelmet kéne büntetni. Tehát ugyanúgy vagyok a fegyverrel is. Mint a kábítószerekkel. Azt mondom, hogy lehessen, használhassa mindenki, aki csak akarja, aki ehhez törvényesen hozzájut. Vagy bármilyen módon hozzá. De a, szerintem azt kell akadályozni, hogy hozzájuthasson. De akkor... én, a fegyver, én a fegyvereknek a kereskedelmét tiltanám. De hozzá fognak. Jó, de nem büntetnék. Tehát azért nem csuknék börtönbe valakit, mert hozzájutott egy fegyverhez, hogyha azzal a fegyverrel nem követett el semmit, tehát nem ártott másnak. Tehát továbbra is tartanám magamat a civilizációnknak az alapvetéséhez, ami az emberi és polgári jogok nyilatkozatában foglalva van, hogy a szabadság az annyit jelent, hogy mindent szabad, ami én másnak van, nem én. árt. Tehát, hogyha én. nem ártasz azzal a fegyverrel senkinek, csak hozzájutottál törvénytelenül, akkor azt a fegyvert vegyék el tőled, tőle, tőle, téged pedig engedjenek utadra, nem úgy, mint azt tett tiktok Tehát, hogy így ö, ugya, ugyanez a helyzet, mondjuk egy. Bármilyen kábítószer esetében. Tehát, hogy így te neked akadályozzák már meg azt, hogy hozzájussál, de nehogy hogy már a szabadságodban korlátozzanak, tehát becsukjanak téged azért, mert eszel, iszol, vagy adott esetben fegyverekkel játszol. Tehát, hogy én, én itt látom azt a határt, amit érdemes lenne meghúzni. Én nagyon hasonlónak látom egyébként a két kérdést. Ah, Összesen összesem lehet hasonlítani, amikor az emberi élet védelméről beszélünk, az emberi élet védelmének a jogáról, és arról a jogról, hogy az ember pusztíthassa el a saját életét. Tehát, az egyik, egyik élet. Hát ez, ez a kábítószer. És egy városborról is így gondolkozol? Egyébként? A, is, a vörösbor is pusztítja az emberi egy az bizonyos is, mennyiség... És azt is egy bizonyos mennyiség, mennyiség egy fel, éles, nem, száraz borokat nem, inkább. Nem, nem, igen, tenni. igen, Még ez a démonizálás... Mondd, mondd. Olyan egyszerű, Hát egy adott társadalomban, egy adott kultúrában bizonyos mennyiségű önpusztításra alkalmas uh, szer, ilyen lehet az alkohol, például ilyen az, a az, eg, az egész életmód lehet önpusztító. Ha nincsenek szerek, akkor is megtalálja egy szuicid ember azt, hogy hogyan teljesen teljesen de de egy magyar Nyugati társadalomra ráereszteni még egy olyan anyagot, amivel nem tud mit kezdeni, aminek nincsen. Hát nem eresztik rá, mert van egy ilyen. Üződnek. Nem eresztik rá, arról van szó, hogy büntessék-e az egyént, aki fogyaszt. Én erről beszélek, nem arról, hogy ráeresztsék-e vagy sem. Megint összemossuk a dekriminalizálást, meg a legalizálást. Tehát most már me... megint csak az az vagy ez a a... nagyon hálás dolog összemosni, ahogyan a heroin is hálás dolog összemosni a marihuánával. Szerintem, ez, ez, egy egy szerintem meg a ez a legnagyobb hazugság, amellett. Játék, ez nagyon szóval divatos. Sz egyébként. Szerintem ez, ez, ez a nyelvi játék, amikor valaki, szerintem az egy tiszteletre és nincs is azzal semmi baj, ha valaki azt mondja, hogy lehessen a füvet legalizálni, és legálisan hozzájuthasson az ember. Az, az egy neve, nevetséges pótselekvés, amikor azt mondja, hogy ne lehessen, ne lehessen legalizálni a füvet, de, de, de azért azt, aki megveszi, azt, mi az, azt ne, ne, ne bántsuk, de, nem. Ez, mi ez, ne, ez nem egy aranykös, ez hol arany joga, Hol van joga az államnak arra, hogy büntessen engem a passziómért, legyen az akár fegyverkezés, a fegyverekkel, mondjuk én ahhoz vonzódom, vagy fűnek az hívása, vagy a Akármi. Neki de. ahhoz nincsen joga, egyszerűen nincsen joga. Nem tudom, hogy honnan veszi a jogot. Ahhoz joga van, hogy ellenőrizze a határokat. Ahhoz joga van, hogy kontrollálja a kereskedelmet. Legyen szó akár fegyverről, akár kábítószerről. Magánszfélemben nem jön de... de pontosan erről van szó. Tehát zárjegyezze. Zárjegyezze föl azt, amihez hozzájárul, ami ez meg nem járul hozzá, azt ne zárj föl, s szerűen a határokon belül, ami nem zárjegyes, az nem kereskedhető. Ez így tiszta, jogilag korrekt. En nem a De most olyan Rovi, Rovi most, te, te na... Nagy erőkkel felháborodtál, hogy az fegyvereket, az emberek kezébe, hogy ez milyen szörnyű, mi, mi, milyen szörnyű víziód van, hogy mi lesz így a világgal. És akkor most így hirtelen egy, egy elegáns saszéval, hirtelen át evesztél a drog liberalizációra, vagy a drog hát, dekriminalizációra. De Nem, hoztam föl, miért? Az, az, azért, mert végtelenül rossz példa. Szóval nem nyugod, a hát fegy, nem a példa. A fegyverről nyugodtan lehet önértékén beszélni. A fegyver... önértékén a fegyverről. A fe... Azt szokták mondani, van egy ilyen dramaturgiai közhely, hogy ha egy színpadon feltűnik egy fegyver, vagy egy filmben feltűnik egy fegyver, az a fegyver előbb-utóbb el fog sülni. Ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen dramaturgiai toposz. Általában a rendezők, meg az okoskodó filmesztéták szokták alkalmazni. Na most, ez a társadalomról is elmondható ha egy társadalomban tömegesen feltűnik a fegyver, tömeges jelenléte a fegyvernek, az a fegyverek De, Robert, de, de miért tömeges? Miért, de, de, miért beszéltünk? de akkor miért beszéltünk az előző órában? Hát beszéltünk Svájcról, ahol minden otthonban van egy fegyver. Beszéltünk New York Cityről, ami a világ egyik legbiztonságosabb városa, ahol szintén minden második otthonban mondjuk, vagy minden negyedik otthonban van fegyver. Miért írja az SMS-i SMS hogy nem igaz, nem igaz, hogy New York City-ben nincsen fegyverviselési engedély, nem adta ki fegyverviselési engedélyt, azt írja, hogy Texasszal kevered. Speciel. Ő nem azt mondta, van. hogy nem adtak ki. De, hogy... de van. azt írja, hogy New York... Azt a New York, York, York City-ben. Hogyne lenne New York? -ba. Azt írja, hogy nincsen. Hát jó. Szerint jó, hát van. szerinted van. Most ilyen egyszerű, de... de... De, de mondom, akkor Svájc, hát most jó, akkor de Svájccal már senki sem vitatkozik. Tehát, hogy a két dolog az nem függ össze. A bűnözésnek a nagysága, az eldöltülő fegyvereknek a száma az nem függ össze. A két, két dolognak nincsen okokozati összefüggés a kettő között. Semmi az ég a világon. Az, hogy most az otthonodban lehessen fegyver, az pusztán csak arról szól, hogy neked a személyes biztonság érzetethez kell -e az a tudat, hogy te meg tudod védeni a családodat, az életedet. A, az állam azt mondja, hogy nem, te törvénytisztelő magyar állampolgár, te nem juthatsz hozzá fegyverhez, de nem védheted meg magad, hívja a rendőrséget, 5-10 perc, vagy negyed óra, vagy lehet, hogy 20 perc, és kim vannak, és majd eljárnak a te ügyedben, ha más nem, majd nyomozást indítanak, hogy mi történt, nem is tudom milyen utca, fegyvert nem is tudom a, milyen a fegyvert szert, adnak a kezedbe akkor azzal fegyvert adnak azoknak a kezébe Igen. is, akik, te, akik tőle te félsz. Lehetséges, hogy ők de egy, feszítő ő... va, egy feszítővassal mennének ellened, de mivel te fegyvert akarsz a feszítővas ellen, ezért majd fegyverrel mennek ellened, és ahol ennyi a fegyver, és potenciálisan te mit vizionálsz? Miért akarsz fegyvert? Azért, mert feltételezed a társadalomban, sőt nem csak, hogy feltételezed, hanem általánosnak tekinted a társadalomban azt, hogy a te otthonod, a te tulajdonod, az nem nincsen biztonságban, hogy azt igenis veszélyeztetik. Na most egy ilyen helyzetben te mindkét fél kezébe fegyvert adsz. Ott, ahol ilyen súlyosak, ilyen nagyon-nagyon súlyosak a szociális konfliktusok, mint amit te vizionálsz az érvelésedben. Ott Mindkét fél kezébe fegyvert adsz, emberek fognak megsérülni. Én azért mondom azt neked, hogy ne népszerűsítsed itt a rádióban a fegyverviselést. Ne magyarázd el, hogy milyen módon juthatnak emberek fegyverhez, milyen lövészklubba kell elmenni meg, hogy ez valójában milyen egyszerű is, mert emberek fognak megsérülni emiatt, adott esetben meghalni emiatt. Ezet szerintem szerintem azoknak az embereknek, akiktől én félek, és, és akik miatt én szeretnék fegyvert, azoknak az embereknek már ma is van fegyverük. Azok az emberek, vagy a lövészklubos, féllegális úton, vagy, vagy egész egyszerűen a fekete piacon pár tízezer forintért hozzájutottak fegyverhez. Magyarországban Magyarország... Hát de, de van De rengeteg kicsi ne, bűnöző van, akik ugyanúgy veszélyeztetik a közbiztonságot, és most jelenleg bicská. Hogyha, hogyha most éppen Hogyha az én lakásomban bejön valaki bicskával, vagy bejön egy feszítővassal, az ugyanúgy szét tudja verni a fejemet, vagy át tudja szúrni a tüdőmet. De nem érzem, nem érzem, nem érezném én magamat. Nagyobb biztonságban, hogyha feszítővassal jönnek, mintha hogyha Jönnek. Viszont, ha nálam van pisztoly, akkor tudom, hogy az esélyek legalább kiegyenlítettek. Nem, még csak azt sem mondom, hogy kiegyenlítettek legalább, nálam is van valami esély. Mert különben a bicska, meg a pajszer ellen semmifajta esély nem, az nem az sem. előbb, De az előbb mondtad, hogy lehet szerezni fegyvert. Tehát, hogyha ha te ha te félsz otthon hogy, hogy betörnek, akkor, akkor elmész el, hogy az előbb felvázoltad és beszerzel egy fegyvert, tehát ennek van útja. Tehát nem, nem értem igazából, hogy ennél csak, jobban mérként ezt. Úgyhogy uh, én legalább. Legal, legal. Jó, csak én, tud, én nagyon hiszek abban, hogy az ember az, ab... ember az viselkedjen törvényesen, meg, meg hogy az kell, igen, de a szabályot. Nem közben ez, közben ez meg, egy féllegális dolog, mert te azt, azt állítod magadról, az állam felé, hogy te egy sportlövő vagy a kis sportélból tart fegyvet. Én nem sportlövő vagyok. Én nem akarom jó, azt hazudni senkinek, hogy én én. Én nem szeretem a fegyvereket, kifejezetten idegenkedek tőlük, nem tudom magamat elképzelni, hogy lemegyek egy sportklubba és jókat beszélek a srácokkal, hogy na milyen jót lőttem, hány tízes találtam. volt. Én egész egyszerűen nem vagyok ilyen, viszont viszont felmérem azt, hogy mi zajlik körülöttem, milyen társadalmi környezetbe élek, és azt gondolom, hogy ebbe a társadalmi környezetbe, amikor embereket mészárolnak le egy bankba, teljesen ártatlan embereket, amikor minden héten az ember hal valami bestiális, brutális bűncselekményt, nem ilyen erőszakot, gyilkosságot, rablást a televízióban és a rádióban, akkor azt gondolom, hogy ebben a társadalmi környezetben elvárhatom az államtól, hogy megengedje azt, hogy a magam biztonsága érdekében megvehessek egy önvédelmi célulő fegyvert. Ennyi. Ez nem lesz népszerű, de én azt gondolom, hogy ezek ilyen szükséges egy főleg egy ilyen jelenkori társadalomnak. Tehát ez ebből nem lehet kiindulni, hogy, hogy pár embert lemészára és akkor ezért most mindenki uh, nyusza hozzá önvédelmből, fegyverhez, mert tehát eb ebben a Robinak teljesen igaza van, ez indukálni fogja, amíg amí súlyosabb... De, de, Já, de, de, de most ez, ez semmi, ez a Rubinak, a... nem is tudom milyen filmesztéták, meg... De a filmesztéták a valóságból merítik, szerintem. Ne, ne vicc, gondol... de, de ezért vannak a konkrét példák, hát vannak olyan országok, hmm, jó, mondok, a, a, hát vannak a, olyan országok, ahol van fegyverviselés, ahol majd mindenkinek és a fegyverés meg biztonság... A határt, szerintem, a biztonság, a szerintem biztonság, nem olyan extrém módon rossz a közbiztonság, hogy indokolt lenne ez a felvetés a részedről. Állítom, hogy nem. Állítom, nem hogy nem előtted. olyan extrém módon rossz, csak te vizionálsz jelenleg egy ilyen Mad Max szerű állapotot, tehát egy, ilyen, egy olyan állapotot, amikor az, amikor az állam teljesen elveszti a felügyeletét mint, mint a társadalom felett, Hát igen, vagy, mint a középkor, hogy gyakorlatilag az állam nem képes arra, hogy megvédelmezze az egyént, és ezért az egyének fegyverkezni kell. És attól félsz, hogy lesz egy olyan dramaturgiai pillanat, amikor a, a, már, az, már az állam nem védi meg az egyént, de még életben vannak azok a törvények, amelyek tiltják a fegyverviselést, és te védtelen maradsz. Egy Csak, akkor... hogy azt nem értem, hogyha te így gondolkodsz a jövőről, és így gondolkodsz a jövő társadalmáról, neked kéne a legnagyobb globalizációkritikus aktivistának lenned. És te ehhez képest pedig az ellenpont vagy. Tehát én ezt nem értem ebben az egészben. Én ezzel kapcsolatban vagyok a hogy hogyha te tényleg azt látod, hogy nem lehet elvárni a tár a, a, a, a, az államtól, hogy megvédelmezzel minket, akkor te, akkor te miért vagy annyira legitimista, és miért vagy annyira optimista? De jó, mondjuk én erről most így konkrétan nem beszéltem, ez mert még egy oka a fegyverviselés mellett, amit te felhoztál, az, az hogy nem tudhatjuk, hogy mi vár a jövőben, valószínűleg egy, egy olyan helyzetben, amire megvan az esély, látjuk a világgazdaság nem a legstabilabb dolog, az olaj az nem a legstabilabb Felkül... üzemanyag a gazdaságnak. De a szén szín... tartalom stabil a stabila a de, de De az, és a szén dioxid sem stabil a régkörben, haján, hajánosan ő. növekszik. E, em, emiatt aztán tényleg egy medvekszerű állapot vizionálása az, az szerintem nem a fantazmagóriának a kategóriája. 20-30 év múlva szerintem simán előfordulhat. Na jó, de hogyha hat... és jó, oké, és ha ide, ide a nagy csapatok akár onnan keletről vagy nyugatról, akkor, akkor nekem lehet, hogy bazukára lesz szükségem, vagy, vagy, vagy, vagy sorozatlő vagy fegyverre vagy akár egy mint az Tényleg, hát hol húzod meg a határát annak, hogy ez, hogy mit akarhatok én állampolgári vagy, vagy emberi jogomnál fogva? Hát amit az ember... Kitalált a tudomány és a. a, a ah, haladás. az alapon jogod van. Így van. N néz, nézed, én szerintem én arról szívesen folytatok vi, tehát azt gondolom, hogy a mértékletesség, <gül> és a közé nyitott az elmélet, ez lefelé zárt. Ugyan, ugyan, né, nem, én, én, nézed, én azt gondolom, hogy például Atombombához ez fel, felmerült a szünet. Az atombombához nincsen mindenkinek joga, mert azt gondolom, hogy az atombomba az önvédelemben nem akik a bazúka, amelyikkel e, e, 5, 6 8 10 kilométeres távolságra robbant, az szintén nem a Kifejezetten a délolvas a bombálata, de a birtoklása. Hogyha jönnek azok az idők. használod. Várjál, amíg nem használod, addig igenis alkalmas. Hát én nagyon sokaktól hallottam azt, sőt, úgy tudom, hogy te is egyetértesz ezzel, hogy jelenleg a világbékének a záloga az az atomfegyver. Az az atombomba, mert hagyományos fegyverekkel atomhatalmakat megtámadni, az gyakorlatilag reménytelen. Tehát az atombomba az jelenleg a békegalamb. te ezt gondolod? Na most, hogy nagyon sokan gondolkodnak, miért nincs jogom nekem tart. Hát akkora elrettentő ereje van, hogy gyakorlatilag használnom sem kell, és megvédtem L az otthonomat. Nézed, Róberta, hogyha valami működik, az államok... Kicsi. Az államok vagy a globalitás szintjén az nem biztos, hogy működik. Hát Kicsit atom. És... Kicsi nem, nem, nem, nem működnek így a dolgok. Tehát nem mm, olyan egyszerű mm. a megfeleltetés, hogy, hogy ami igaza a nagy politikára, az akkor igaza a saját személyes viszonyaira az embernek. Ez egy hát ilyen... jó, de ez csak időkérdés, hát a lőfegyverek azok ugyanolyan, hogy mondjam, tehát nem voltak ezek ilyen elterjedtek, mint tudom, 150 évvel ezelőtt, tehát mondjuk 100 év múlva jogosan követelti egy ember azt, hogy csak mondjuk egy nem atom, de egy sima, egyszerű bomba, az a magá gépéről ledobja, mondjuk. De, szóval de, az, de, az nem, de az nem önvédelem tehát hogy ledudni a magárepülőgépedre a... ez nem önvédelem tehát önvéd. én, én kizárólag önvédelmi fegyverekről beszélek de mondom hogy jó, egy, egy... Olyan, olyan vita felé nyitott vagyok amikor arról beszélgetünk hogy, hogy milyen fegyvereket lehessen de, na, jaj, jaj, jaj, én, jaj, jaj, én így jaj, vagyok jaj. például a drogkérdésben hogy én azt mondom hogy Tudom, hogy minden drog káros. Nem vagyok abban biztos, hogy az alkohol az kevés, kevésbé káros, mint a marihuana. Azt gondolom, hogy lehet arról beszélni, hogy mit legalizáljunk és mit nem. Azt nem gondolom, viszont, hogy mindent engedni kell, hogy jöjjön a heroin, a fű, az LSD. Az, Azt hogy gondolom, hogy a, hogy a cigaretta, a cigarettának és az alkoholnak megvan a kultúrája Elképesztő. ebben a társadalomban. Ez, ez mehet állami, állami állami ellenőrzéssel ez, ezeket igenis Hú. lehessen eladni, ezeket lehessen vásárolni. Viszont itt megállj, kell parancsolni, Ró, mert ennél több drog, nem be, ennél több drogot nem tud befogadni a társadalom. hát brutális egyébként, tehát elképesztő a vitakultúrát, tehát elképesztő. Már megint arról beszélsz, hogy engedni vagy nem engedni. Holott én arról beszéltem, hogy büntetni érte, vagy sem. Szerintem nem szabad büntetni semmiért, mert De az én egyén... nem veled vitatkozok, Robi, én, én azzal az az állásponttal nem tudok mit kezdeni, mert az nem egy karakteres, nem egy karizmatikus álláspont, amely. Mi azt nem mondja... egy álláspont, hogy embereket büntetnek azért, mert mit esznek, mit isznak, neked... miben fürdenek, mivel játszanak, amikor senkinek nem ártanak vele. Ez az alap. Nem érdekel, hogy te neked mi a véleményed esztétikailag az én álláspontomról, hogy elég karizmatikusnak találod-e vagy sem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon súlyos jogsérelem zajlik a jelenlegi joggyakorlatban. Ezt látom, erre próbálok rámutatni, erről beszélek. Arról beszélek, hogy lépte nyomon megsértik az emberi jogokat. Jelenleg Magyarországon, ma. Nem arról van szó, hogy mennyire karakteres a véleményem, érted? Arról van szó, hogy senkit se büntessenek azért, mert mi teszik, mit hiszik, vagy mivel játszik, legyen az akár fegyver, legyen az akár marihuána, vagy legyen az akár heroin. Ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy fogyasztunk, vagy nem fogyasztunk, hogy legális a fogyasztás, vagy legális a kereskedelem, tehát, hogy ezek a. Tehát éppen hogy erről van szó, tehát hogy a kereskedelem az egy másik lapon van. Vitatkozhatunk, arról is, én meg azt mondom, hogy az egy másik téma. Ott beszélhetünk, ott lehet jönni az egészségügyi adatokkal. De a az egészségügyi adatoknak ahhoz semmi közük nincsen, hogy én, ő, én nekem jogom van-e Bedobni az arcomba bármit, de bármit, vagy bármilyen pisztollyal játszani, mert nekem az jogom. Tehát azt az tőlem senki Ezen nem vonhatja szerintem, meg a jogot, szerintem, szerintem, vele szerintem, hogyha valaki oda megy egy drogdílerhez, és uh, a kezébe nyom ezer uh, dollárt, vagy százezer forintot, vagy tízezer forintot a cuccér, az anyagért, amit ő utána bead magának, amit megoszt a társaival, a barátaival, azt gondolom, hogy az az ember az... Mindenképpen olyan tettet követel, amire a társadalomnak és a büntetőjognak reagálnia kell. Az az ember. Másárolt. Az az ember, az az ember bűnözőkkel, bűnözőkkel kereskedett, és az az ember pénzt adott abba a rendszerbe, aminek a rendszernek csak egyik ágal a drogkereskedelem, ami éves szinten sok tízezer embert tesztőnkre is gyilkol meg, másik ága a leánykereskedelem, amelyik éves szinten sok tízezer lányt és asszonyt rabol el, és amikor bárki oda megy, és bárki, Bárki oda megy, és bárki oda megy, és a kezébe be, eh, nyom tízezer forintot, akkor ő ezt az üzletágat, ezt az András, üzletágat András, tőkésíti és fel. Te, és te milyen üzletágat támogatsz akkor, amikor fegyvert vásárolsz? Legálisan. Milyen üzletágat? Egy ne, fegyvergyárat. Egy fegyvergyárat, olyan fegyvergyárat, amelyek háborúkat robbantanak ki a közel azért, hogy újabb és újabb fegyvereket gyárthassanak. Meg afrikai olyan... gyerekek kezébe adják a fegyvert. Afrikai gyerekek kezébe adják a fegyvert, olyan fegyvergyárakat, amelyek fehér katonai huntákat támogatnak Latin-Amerikában, Különböző ö, gyilkos rezsimeket támogatnak magyar... Afrikában, olyan fegyvergyárakat, amelyek háborúkat ö, robbantottak ki, Afganisztánban és Irakban. Ezeket a fegyvergyárakat, amelyeknek a lobbistái ö, konfliktusokat, államközi konfliktusokat szítanak, és az amerikai kormányban ülnek, például Ramsfeld. Ilyen, ilyen embereket, ilyen embereket, gyilkosokat, tömeggyilkosokat támogatsz akkor, amikor. Robert, a fegyvert Robert csak kérdezem tőled, hogy a magyar fegyvergyártás az milyen kuntákat támogatott, milyen tömeggyilkosságokat? Részt, mondjad el, tehát, hogy én például kíváncsian várom az adatokat, mert ezek szerint ez azt jelenti, hogy... Állapod... Magyar van olyan, hogy magyar beszélünk. fegyvergyártás? Van, van, magyar van, van, van, van, van, olyan, vagy, van olyan, hogy magyar fegyvergyártás több... Ö, ö, az elmúlt, különben az elmúlt 40 évben, nagyon sok tekintetben, például a távolba lövő puskák tekintetében Magyarország az egyik azt jézem, egy, egy egyik világelső volt a nem is tudom, talán Pumának nevezik azt a azt a látcsöves puskát, amivel nagyon messzire lehet nagyon nagy pontossággal ülni. Magyarországon is van fegyvergyárak. Az, hogy valami fegyvergyár, az nem feltétlenül a, jelenti azt, hogy tömeggyilkosságukat és sponsorál. Az, az, az hogy ha valaki drogkereskedő, az, az, az hogy ha valaki drobkereskedő, olimpiai bajnok birkozó amelyik. Otthon, ő, otthon. Amelyik, amelyik otthon kábi, otthon marihuána ültetvénye volt, vagy milyen volt neki abban az üvegházban, ő lánykereskedő volt? Van bizonyítékod? Vagy ez is csak egy ugyanolyan kamu, mint a magyar fegyvergyáraknak az összeköttetése az iraki háborúval? Nézed, a, hm? eh, ahhoz, hogy a fűcseréhez jusson, ahhoz, hogy az behozza az országba, azért ahhoz egy ko komoly, hogyha igaz ez a történet, én nem emlékszem rá, ahhoz azért egy komoly szervezetnek, egy komoly bűnszövetkezetnek kell működnie. Nem olyan egyszerű dolog. Eh, a cserjékhez jutni. Lehetséges, hogy ő neki konkrétan nem volt, lehet, hogy neki konkrétan nem volt, uh, mit tudom én, nők, akiket elrabolt, lehet, hogy konkrétan uh, ne, nem, adó, nem kereskedett heroinnal, de azok az ember, től vette a cserjét, azokban biztos lehetsz, hogy valamilyen úton, módon a végén csak oda került az a pénz. Miért, lenne, miért lennék benne olyan biztos? De, mondom, de most interneten in... lehet rendelni Hollandiából magokat például. Miért lennék olyan biztos, hogy lánykereskedőktől vette? De ez is egy ugyanilyen légből kapott ugyanily csak is kizárólag azért, hogy a fegyver lobbítvény. Nézzed, hát, Robi, hogy... Robi nézed, hogyha te megkérdőjelezed azt a, azt a kijelentést, hogy, hogy akik ma Magyarországon kábítószer terjesztenek, azok bűnözők lennének, és bűnözői életformát ö, Nem, ö, én folytatnának, azt mondtom, hogy a és a is azok. Ö, de, de akkor most miről beszél, akkor ezt miért kellett elmondani? Mert de ez nem, nem érve ér a, ér a fegyver mellett. Tehát a fegyverkereskedők meg a, nem az Ezzel érve a drogfogyasztás ellen, akkor úgy, én ugyanezzel érve lehetek a, a, a, a fegyverviselés ellen. De, Ugyanolyan jó érv. De nem olyan jó érv, mert a fegyvergyár ez nem igaz, a fegyvergyártók nem gyilkosok nem ölnek embereket, nem robbantanak ki háborúkat, Van, vannak <gül> olyan cégek, vannak olyan cégek, olajcégek például, vannak olyan cégek mint mondjuk a Coca-Cola vannak, vagy a Pepsi, amelyek gyarmatosítanak bizonyos területeket, és nagyon keményen fellépnek az érdekeik védelmére ugye éppen te beszéltél összevert aktivistákról, szakszervezeti kinyílt, aktivistákról, kinyílt aktivisták, vagy nyolc darab kolumbiai ott Százakat kolumbia. meg megkínoztak, hogy e, ne beszéljenek. Tehát, tőle. hogy azt gondolom különben, hogy, hogy az emberi gonoszság az minden területen felelhető. Felelhető ugyanúgy a fegyvergyártásban, mint az, az élelmiszerkereskedelemben, de, de, de, de a drog a drog és a prostitúció az olyan terület, ahol de nem, nem, szem... nem megjelenik az emberi gonosság, hanem ami maga az emberi nem, de, gonoszság. Nem mondhatsz, e, maga most az emberi gonoszság. A drog az egy olyan terület, ami maga az emberi Na. Ez hangzott el. Ez hangzott el az imént. De a borászokról Néz, is, vadke, is ez a vélemény. Igen van, igen. A borátom. A borászokról nem. is, ez a, mert most idő üzenjön adat, léci A borástársadalomok. Nem, nem, nem ez a véleményem. A borászokról nem. A borászok. De, az nem az emberi gonoszság, az inkább az. Ez emberi egy olyan, olyan végtelen primitivitás, hogy a drogot, az illegális drogokat, az illegális drogokat és az alpolgári illegális attól, hogy valami legális, hogy valami törvényesítenek attól egy másik kategóriába. az egy másik kategóriába. Na de a igen. Most erkölcsileg, is, és is erkölcsileg, és erkölcsileg. Erkölcsileg, és uh -huh. egy másik kategória. Tehát amikor példa, például a közelkeleten keleten Így van, és az a közel, a Például szorítam. az alkohol az, amit tilt a Korán. A közelkeleten az alkohol erkölcstelen, de itt viszont. Így meg van, a, így van. Jaj, nem, ez semmi. Van. Jó. Azt, a közelkeleten keleten Azt az embert, aki mondjuk marihuánát szív. Így van. Te megveted erkölcsileg. Azért, mert törvénytelen. Vagy hasist. És mi van azzal az egyiptomi figurával, aki ül a ház előtt és hasist szív teljesen legálisan. Viszont nem iszik alkoholt. Várja, a maga kultúr körében, hogyha de, de, de, de, de nem, véle, nem véletlen, azt? Hogy, ne, hogy nem véletlen az, hogy a társadalmak úgy szerveződnek, hogy nem engednek mindenfajta fajta rá. Nem véletlen, hogy, hogy bizonyos társadalmak azt mondják, hát hogy az alkohol ez, ez igen, biztos... és, a, és a, a has is nem. Más társadalmak azt mondják, hogy a hasis igen, és az alkohol nem. Ez, ez kulturális determinizmusnak a kérdése. Az meg a hatás. Az viszont egy társadalomnak az alapvető érdeke, hogy ne rá minden, de minden szennyet és minden szemetet, az, amit az emberek kitalált, a saját maga de kusztításának igen, igen, érdekében. Igen, de a fogyasztást büntetni az nem az a kategória, hogy ráreztetni. Ez a kereskedelemnek a kérdése. Összeomlik a tőzsde. Amikor az infláció háromszámjegyű. Amikor kifagy az olaja a benzinkutakból. Amikor már nincs semény. A halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen Apokalipszis részvényt. Gondoljon a honlapra, mert közeleg. Baktaló írja nekünk sziasztok, én rokkant fiú vagyok, nem tudnám megvédeni magam, ezért beszéltem egy nyomozóval, de ő azt mondta, hogy ne akarjak fegyvert, mert ha a betörő amúgy nem bántott volna, csak vitte volna az értékeimet, hogyha látja, hogy fegyverem van, akkor bekattan, előveszi a saját pisztolyát, és agyonlő. Na most mit tegyek? Érdezi az SMS író. Szerintem semmiké, semmiféleképp. Tehát, tehát, hogy mondjam, előveszel egy fegyvert, akkor azt a fegyvert el... tehát az, az, az a szándékkal vagy, elő... vagy, vagy, tehát az az ideális eset, hogy ő meglátja nálad a fegyvert és elmenekül. De az, már az, de az is ugyanilyen azán előfordulhat, hogy elveszi tőled a fegyveredet, és őlő letéged azzal. Már, tehát... csak, már csak azért is, mert ő a bűnöző. Igen, hát... Igen. tehát neki ez, a, neki ez a szakmája, hogy, hogy a fegyvert elvegye tőled. Neked meg a hobbit, hogy ne tudja elvenni. Érted? Nem tudom, hogy érthető-e. Ha már pusztítjuk magunkat alkohollal, kávéval, cigivel, akkor pusztítsuk magunkat drogokkal is? Ne pusztítsuk! Maradj tiszta ember! Ez zozóka írja nekünk. Tehát ne! Isten ments! Ne! Ne! Ne csináld! Ne! Ne csináld! Nem erről van szó. Én szerintem az a probléma alapvetően a a fogyasztónak a büntetésével, hogy az államhatalom az a saját kudarcait fizetteti meg veled, amikor becsuk, becsuk téged azért, mert te fogyasztasz leszarva a te emberi jogaidat. Te neked emberi jogod az, hogy bármit fogyasz. Az az igazság. Az, az ember amióta lejött a fáról, azóta amit talál azt a szájába veszi, lenyeli, a hajára keni. Nézd meg a gyerekeket. Csak tehát ehhez neked jogod van. Ezt nem lehet elvitatni. Mindent szabad, ami másnak nem árt. Ez, a meg, ez, az a... ez, ez az emberi jogoknak az alapja, az alapvetése. Hogyha valaki ezzel vitatkozik, no, az tényleg a civilizációval vitatkozik. Itt az ellenpont egy pár, pár hete azt mondta nekem, talán a múlt héten mondta azt, hogy aki jelenzi aki a cégeknek a, a működését, vagy, a, a, a, vagy a cége, ellensége a cégeknek, az ellensége a civilizációnak. Én meg azt mondom, hogy aki ellensége az emberi és polgári jogok nyilatkozatának, amit, amit 1789-ben fogadtak el, és gyakorlatilag a polgári az alap, alapvetését tartalmazza, szerintem ő az ellensége a civilizációnak. Én, én meg úgy gondolom, hogy az emberi és polgári jogok előtt azért van, van egy font, fontosabb érték is ez az emberi életnek a védelme, és az emberi élet védelméhez az is hozzá tartozik sokszor, hogy az ember, amikor a gyerekkel például be akarja dugni a kis kezét a záramba, például amikor be akar venni valami súlyosan káros anyagot, akkor rácsap a kezére, Aha, és azt mondja, hogy az az nem az egyéni, nem az egy gyerme, nem, nem és Az állam a szülő. Tehát így feltételezik. Van ilyen viszony feltételezhető közöttük. Abban az, abba az esetben, ha drogot fogyaszt, akkor ez az eset. De ha, ha fegyvert fennel... akar, akkor nem. Ha akkor fegyvert nem. akar, akkor felnőtt ember. De, hogyha, de, hogyha, de, de miért, miért lenne gyerek? Mi az az állam, hogy ő eldöntse, hogy te gyerek vagy, hogy te neked? Mit nem, szabad nem és az minden, állam. mi jó nem, az és állam. Mi nem jó. Te neked Tehát Pont az a lényeg. Szerintem meg van, van egy valami, ami még fontosabb az emberi életvédelménél is. Az emberi méltóságnak a védelme. És az nekem, az az én emberi méltóságomat sérti, hogyha az államhatalom rácsap az én kezemre, mert azt mondja, hogy olyat ne egyél kisfiam, mert azt neked nem szabad enni kisfiam, mert az neked árt kisfiam, mert nem vagyok a kisfia. Van apám, és nincs szükségem arra, hogy akár Orbán Viktor, akár gyurcsány Ferenc, akár meggyesi Péter vagy, Akárki nekem apásat játszon. Ne csapjonak ezemre, ha egy mód van rá. Pláneás. okok miatt. Hát Te erről van szó, ez az én méltóságomat sérti. Szóval arról van szó, hogy az államhatalom az nagyon-nagyon konkrétan velem fizetteti meg a saját kudarcait. Tiltsa a kereskedelmet, ellenőrizze a határokat, ellenőrizze ezeknek a drogoknak az útját, ha már bejutottak az országba, de ő erre nem képes. Egyszerűen nem képes leszámolni a drogmafiával, és ezért aztán a könnyebb utat választja, megbüntet engem. Megbüntet engem, mert én megvásároltam, mondjuk adott esetben. De ugyanúgy a fegyverrel kapcsolatban már nem helyes, hogyha így jár el, ugye? A fegyverrel kapcsolatban már nem helyes, hát ahhoz legyen jogod. Pedig a fegyver az sokkal inkább alkalmas arra, hogy ártsál másnak mint bármilyen kábítószer. Vagy legalább annyira akkor így fogalmazom. Akkor nincs vita. A dekriminalizálásról szerintem a dekriminalizálás különben jogos senkit, mondjuk azért, mert elszíves spanglit, ne küldjenek börtönbe, szemül mert erre nem is volt Magyarországon, Na, példa. De nem azért neküljenek. Ne, de de nem de ne, de ne azért ne küldjék börtönbe, mert hogy neki alapvető emberi joga is az ő szabadságának a kiteljesedése, az emberi méltósága, meg stb. Hát hagyjuk ezt a sok hülyeséget, hanem nem azért ne küldjék börtönbe, mert irreális büntetés ahhoz, képest, amit tett. Azért, mert mer, mer egész egyszerűen túlreagálja az állam, Igen, de azért de, bűn de, a, de attól függetlenül bűn, mert az embernek igenis van felelőssége, nem csak másokkal szemben, hanem önmagával szemben is. Aki drogokhoz nyúl, az az ember, az hosszú távon tönkreteszi saját magát. De jó, de és, és igenis ebben a helyzetben, hogyha, hogyha azt látja az ember, hogy mondjuk az ismerőse drogfüggő, akkor igenis van, hogy nem érdekli azt, hogy mit mond, hogy azt mondja, hogy neki jó, hanem megpróbál akár a, a, az akarat ellenére segíteni neki, mert a szeretet parancsa ez a diktálja, parancsa mint, mint, diktálja. Mint, ak mint, akkor, mint akkor, amikor mondjuk egy családban előfordul egy olyan tragédia, hogy valaki drogos és a szülők Mind nem az állam, nem szülőm az állam. Nem szülőm. Sajnos abba, abba a világban, ahol a családok olyan módon szétkoptak, mint uh, a 21. századra, az államnak bizonyos ilyen helyzetekben igenis fel kell lépnie, az államnak meg kell A jel... tört államról a, az állam, de, de azt gondolom, hogy amikor emberi élet védelméről van szó, amikor arról van szó, hogy az a gyerek az drogos legyene, és, és 18 évesen csak fűvel kezdi, de 26 évesen az árokparton végzi a. a, a vénájában egy heroinos tűvel, akkor azt gondolom, hogy az állam az igenis lépjen közbe, mert az uh -huh. emberi élet az, az olyan fontos sötét fontosabb, sötét fontos, fontosabb a, a heroin ez, az az, ez, tipi, ez a tipikus a... igen, és de, de, de, de én, különben én, én, én különben csak én különben csak azzal vitatkozok alapvetően, szerintem az a végtelenül, hát nem tudom, hogy naív, vagy inkább gyáva álláspont, hogyha valaki azt mondja, hogy jogom van valamit a szervezetembe juttatni. Valaki azt mondja, hogy jogom van bármit a szervezetembe jutatni, Akkor viszont legyen jogom azt legálisan megvenni. Le legyen jogomról a számlát kapni. Legyen jogom de de például, az az hogyha, rossz minőség, hogyha rossz minőségű árut kapok, és legyen az bár, bármilyen áru, az, azért ne, nekem mondjuk például, hogy legyen jogom bíróságra menni. Amikor azt mondják azok az emberek, akik azt mondják, hogy hát a... Hogy Igenis, az ember szívhasson füvet, meg, meg lőhesse magát halára, de, de én nem értek egyet, akkor igenis, igenis ki kellene állni, ugye, hogy Hollandiába kiáltak, a Hollandiába is a 60-as években megvolt ez a fajta társadalmi vita, és ott azt mondták a hollandok, hogy, hogy a fűhöz jogunk van, és én, én különben ezt tiszteletben tartom, azt gondolom, hogy minden közösség döntse el a saját maga, én, hogyha lesz népszavazás, akkor biztos, hogy a fű ellen fogok szavazni, de legyen róla népszavazás. De legyen, róla, de legyen róla akár népszavazás, de viszont, hogyha már azt mondjuk, hogy joga van, akkor viszont joga legyen arra is, hogy azt ellenőrzött körülmények között kapja, hogy jog, jog, joga legyen tudni az azt, hogy mit kap. Na, Mint de, a hita, de ez egy másik így nem Csak te kitértél ezelőtt Nem, nem. Robin. nem vagyok veled, De nem Hát te másról se beszéltél még, hogy a kereskedelem az úgy rossz, az úgy hogy arra le kell csapni. a heroin kereskedelem úgy gondolom, hogy úgy rossz, ahogy van. Szerintem úgy gondolom, hogy a heroin kereskedelem, úgy magam is nagyon lenne a kereskedelmet, meg de a heroin összemosni. kereskedelmet összemosni, de tehát folyamatosan és következetesen. Én színálom. összemosom, mert de szerintem a kettő az, az összefügg. A két dologban. De csak azért függ áru, össze, az nem választja szét a forban a összefügg, mert összefüggésbe, mert összefüggésbe hazudod őket azért függ össze. Meg nézd, nézd, nézd, azért, mert a terjesztők azok ugyanúgy a kezükben tartják mind a kettő. Na de így van, aki meg tud a füvet, biztos, hogy tőle venni a is, és ezt kéne megbázni. Ez nem a egy már forgalomban komolyan, az a drogokról. A tesco be lehetne záratni ilyen alapon egyébként van, a minőségrendszer. Hát ott van az a rengeteg elbetűs adalék. Hát azoknak, azoknak a, biztos vagyok benne, hogy a nyomasztó többsége vagy legalábbis egy, egy jelentős kisebbsége bizony ártalmas. Ezeket a dolgokat ugyanúgy be lehetne tiltani. Nem, tehát, vagy, az embereknek joguk van ahhoz, hogy rombolják a saját egészségüket. Igen, erről van szó. Joguk van ahhoz, hogy ártalmas dolgokat vásároljanak. Igen, az emberek felnőttek, nem. és ezt meg kell, hogy, meg kell, hogy engedjük nekik. Emberek... És nem szabad, hogy tiltsuk. És hogyha az E kivonják, akkor sem. Mert hogyha kiderül valamelyik elbetűs adalékról, hogy súlyosan rákkeltő. Akkor sem az a megoldás, hogy börtönbe csukom azt, aki elbetűs adalékot teszik, hanem de Robi, a... Hogy a... De Robi, senki nem... De, de te olyan, olyan fantomokkal a... harcolsz, amik már nincsenek. Senki nem zárnak börtönbe Magyarországon drogfogyasztásért. Az Orbán kormány idején hoztak egy olyan uh, törvényt, ami ami kvázi ezt lehetővé tette. Egyetlen embert se küldtek ez alapján börtönbe. És, ut és utána... Nem, és utána... És, és ut igen. utána meg ezt megmódosították ezt a törvényt. Tehát, hogy vegyük le ezt a napi dolog. Harcolni, mert nagyon könnyen igaza van úgy az embernek, hogy egy olyan, olyan dolog ellen ágál, amire de már egy társadalmi oh, konszenzus rende van, van, rende és van, és úgy csinálom, amikor valami beszéljünk, hős szabadságharcos lenne, aki a nem szabad. tudom, hogy beszéljünk miért. A fogyasztásról. Nem, beszéljünk a fogyasztásról. Te ebben az országban él, Szandrás? Ebben az országban az embereknek a 20%-a alkoholista. Alkoholista. Ebben az országban az alkohol a météj. Ki az, aki szellemekkel harcol? Ki az, aki a heroinos tű és a marihuánás cigaretta között hatalmas nagy te vagy az, te harcolsz szellemekkel, miért nem az alkoholról beszélünk, hogyha annyira félted az embereknek az egészségét, hogy annyira félted az embereket a szenvedélybetegségektől, itt van, napi renden, itt van a hétköznapjainkban, az emberek nyomasztó, nagyon-nagyon-nagyon súlyosan nyomasztó tömegei alkoholisták, miért nem az alkoholnak a betiltásáról beszélünk, miért nem erről beszélsz, hogyha annyira félted az embereket, nem félted annyira az embereket, csak... Keményen, konzervatív módon akarod ellenőrizni a társadalmat. Erről van szó. Én féltem az embereket, nézed, hogyha úgy gondolnám, hogy a, az alkoholnak a betiltásával emberi lehetne megmenteni, akkor azt gondolnám, hogy, hogy ez egy helyes törekvés lenne. Utána az alkoholt előállítani azért nem egy nagy művészet. Az amerikai Egyesült Államokban megpróbáltak már egy teljes tiltást, Semmi fajta hatása meg következménye nem lett, mert egyrészt csak a bűnözést erősítette, másrészt meg meg otthon mindenki előállította maga rossz minőségű. Mindenfajta egészségügyi szempontból sokkal károsabb termék is. Majuánát ami... termeszteni, én meg egy nagy ördöngösség, ezt elárulom az, neked. Ugyanúgy nem az nagy ördöngösség, a... ilyen alapon legalizáljuk azt is. A... Majuánát termeszteni is egyszerű. Nézze, Sőt, ilyen alapon Robert. én tudok mondani neked egy csomó olyan anyagot, ami illegális, és könnyen előállítható. Ha ez a szempont, szerintem nem ez a szempont. Nem is szabad, hogy ez legyen a szempont. Jó, na mindegy, nem akarod megérteni, de szerintem valószínűleg nem is fogod soha. Reméljük, hogy a hallgatók megértették. Az Apokalipszis Észfény Társaság már a Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se el szavainkat. Szerződj, szervez, szerez, szennyez. Tartsa a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis Észfényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassz, ha jó a bolygót.